Oj. Ja. Ja. Är vi igång igen? Den där går ju att klämpa åt. Nej, det är helt jag. Kan vi pröva något kan, visst du ja. bara kan du okay. introducera oss idag är ju intressant. Hej och välkommen dagens episoder. Ja, lit kommer kanten med Jonatan. nå nu är jag ledsen du ska få lov till att hålla på ensam. Jag ska bara hålla den här själv. Ja. ja. Men jag törstar. Du er tørst? Da startar vi som känns stil. kommer Men, uh, min. <laughs> ja. Det Jonatan. Är det lov att se si, uh, det urut med skruvkork? Ja, det er lov å si, mm. eh, og til mitt forsvar Ja, det var ikke ment som en sånn der love... Det Nei. gjorde jeg nå bare Nei. fordi jeg fikk lov <laughs> ja. ta på sambollen eh, øh. Jeg ska ikke forsvare det noe mer enn å si till meg selv at Jeg har ikke noe god kontering Det var det det ble Ja, ja men det går helt fint, det da. I dag, pusk, pusk ja. Ja, det... det er ikke pøskmøst Pøskmøst Det er påskemøst Det er apotekernes Vi har nettopp gjennomgått påske, faktisk men det har vi faktisk Og det skal jeg det en gi en treffelig. liten skål for For meg selv ja. spørs, Ikke nok med det svensk Vi har jo heller Hva får jeg ja. vi dra fram årstallet her da? Ja. 1700 bjelleklang 49 <laughs> Det var ikke vært en i fjor faktisk det var, uh, Men det er best det Når bruset har litt, gått ut ja. Jeg er ganske sur nå som sjelden fortøver på deg Jeg for har syre. fått inn uh, ny Um, fa, helt fra nå Nå må jeg hjelpe meg Ingeferøl, der ja Vi oh, ja, ja, kjøpte jo ja. sånn som hadde gått ut i fjor lenge Ja, ja Og det ja. var kjempestassant det uh, Og nå er det bare ny Smaker ikke noe, alles. det var bare gøy at man ja. var fra fjor Ja, og men, at det fortsatt, fortsatt smaker all Men det der er faktisk sinnssykt stor forskjell på Noen drikker Tåler det ikke så bra det Akkurat det der Har du ikke det? Nei, jeg liker Nå liker ikke du sånn, men den här er sånn ja, men få, få smak på det, den gikk jo i fjor, ikke sant? Den gikk ut i fjor, ja? vi se. Det, er... det, er det smakte balle. <laughs> uh, og den pleier å ha sånn der, her var det ja, Men nu er jo den der sånn der, hvis du den ny også, så er det sånn, åja, oh se der, den smakte balle. Så det er jo... Ja, noen syns jo det. Jeg vil jo si den holder seg fælt. <laughs> Enkle blir jo bedre også, ikke sant? Sånn som overgangsvin, og... Eh, I dag skal vi videre til en <laughs> annen del av programmet Jeg har så som kommentarer der som sånn. Hvilken skal jeg velge? Hvilken skal jeg velge? Hvilken skal jeg velge? velge? Og så ble det for seg til Ja, for jeg tok ordet som ja. vanlig eh, Ja, du gjorde det bra <laughs> Kjempebra Jeg gikk bare videre og ventet på at du skulle komme med deg igjen Ja, ja spennende vi idag her igjen I dag vi gjennom masse spennende Faktisk Ja vi skal en, gjennom i dag? Vi skal gjennom den trofaste hva skjer Ved et mm. eller annet tidspunkt mm. hvor en eller annen ja. Så skal vi faktiskt videre Inom eh, En liten liste Som jeg har lyst til å snakke om For det Som jeg få høre på Ja, eller? og det er ting Som du må smaka av før du dør Pekken min, altså der er... Ikke la meg si. Der får vi endelig brukt det. Ja, det var dinoer de egentlig, så det, det var faktisk... Det er vel heller... Det må du jo nå, motherfucker. <laughs> du, kan vi legge på det bare? Det må du nå, motherfucker. Bare for å det litt mer tyngd. Ja, motherfucker! Altså, jeg det, vet ikke. Jeg likte best den første, i så fall. Litt grov, litt ja. grov. Uh, videre derfra skal vi om i kommentarfeltet ja, Da kan vi endelig få lov til å bruke jingeren det, egentlig, det blir veldig bra det, det her er litt trist Fordi at det her um, Skal vi noen, anklage liksom, eller beklage igjen sånn der, vi, vi forbedrer ingenting Så da blir det sånn shit, vi har lyst til å bruke den lyden uh, Vi er jo en sær tid nå altså, Jeg har ikke lyst til å om Corona. Nej og det kan vi ikke gjøre Korona, og det er litt alvorlig Og det er der vi er Kommentarfeltet nå Det kan oppstøres med Koranne Og jeg er sikker på at dere som hører på osså Så er ja, Så jeg tog en liten vri, annen vri da Men da blir det veldig kort ja. Men vi får brukt lyden Vi får brukt lyden. Bruk lyden Og for oss, og jeg beklager om å si det For oss er det viktigere at vi blir fornøyde her ja, For oss er det viktigere å få brukt lyden Ja, eller ja, generelt lyden? lyd Apropos lyd. Vi holder oss litt unna, og apropos litt. lyd igjen Hva skjer da, Jo, du skjønner det Åh den er bedre ja, jeg, jeg har foreviget men... den nå, Jeg trenger jeg, ikke å rape lenger Nå skal ja. Det blåst mye det siste Vet ikke om du har fått med deg det Nei, du bor Nei, på et trygghussted Jeg ser det på ja. du, Jeg er fortsatt Du ser tekalt. blåst ut, Jontan Ok <laughs> Jeg bor i en vintunnel. Det er mye blåst her Og det skjer mye Det blåser jo støtt og stadig hvis, hvis en dag Hvis jeg får beholde hodeplaget mitt En dag når jeg er ute Så er jeg fornøyd. Du har ikke vurdert sånn, sånn Vurdert ull, Hake liksom. eller sånn ser jo det på barnet mitt At det er praktisk ja. <laughs> Så jeg bør vurdere jeg I motsetning til barnet ditt altså, Kan jo du gjemme den stroppen Mellom den første og andre haka <laughs> jeg, jeg har, Boom! V, jeg skulle fram til at jeg hadde fler Men jeg klarte ikke ord på det Jeg, jeg, jeg har mange Uh, og da, hvis dere lurer på hvorfor jeg blir så stille først Så er det jo fordi at jeg ser jo det dere ikke ser Og det er jo at det kommer en forberedelse her Til at uh, et bidrag blir levert Hva da? Skjønner du ikke? Mm. Nei, jeg, jeg innfører Vindtunnel, Brondan Det ja, var du jo lei Ja, Apropos. og vindtunnel der, der er det sånn at det, det blåser mye Øh uh, hos meg er det, det er posten blåser bort, hodeplagg blåser bort, eh, trærne blåser bort. Eh, de, jeg synes det var farge trær her. Så har jeg posten. Neida, eh, og søppelkasser blåser ned, og eh, ting som ligger i søppelkassene blåser ned, og det er frustrerende. Vi har jo samt også hatt litt møkk i vannet, for vi har jo en sånn brønn, men du har jo alltid hatt møkket i har yes. det noe med vindene å gjøre? Etter hvert Så derfor har vi Måttet kjø... Altså, rett og slett blåst ut vannet litt Fordi at det Endte jo opp en lang historie kort men, Det røret vårt trakk En masse drit, rett og slett Så vi har... Det at det blåser, men det måtte blåse deg i en røret nå... Uh, vi da, har mot att sätta Så vi måste rätt och slett sätta igång lite vatten för att få skylt igenom det rörvårt rätt Så vi satte på vatten Og så bara lämpar en slange ut av fönster så att vi sender ut lite vatten For att få rent landet ja. For det sitter i rören. Säger du. så det har vi gjort. Så dermed har vi åpnet et lite vindu i kjelleren, og så satt på hengselene. Jeg har også støttet det opp med en ganske solid steinblokk. Litt av flaten. Men så det sto ganske godt. Og midt i blåstene her, så synes jeg hørte ett skikkelig skrell. Og når jeg kom ut da, så hadde jo vinduet blåst av. Altså har vind du av, av. av. hengselne? Eh, Nej av for det ytters du sitter bare fast med hengsler, men eh, med du. H vind du har de fest med? Nej eh, jeg tänke når har et bilde i hode eksmpel ja. Men det sitter, det sitter ikke fast så. vind du mind bare nei, ba, sitter bare på hengslig. Je ser jeg nå amat, var å <laughs> men, eh, det var vanslig på stå. Men det de er litt enklere å få av en vanlig vindu Du kan de. bare løfte opp eh, Ja, men du kan fortsatt på en måte Hengsele dem såpass mye at De har en krok de henger i Men hvis du løfter dem, da går de av bare, For det de hardt. som hører på her nå, så gestikulerer Jodenton yes. Veldig her sånn, med ja. armer For å vise yes. dette her det, er jo, det gir mening for dem som ser Jodenton Håp om at du kan hjelpe mig. Ja. Men det kommer ikke noen hjelp, Nei. så det I hvert fall Fönstret har blåst av och det stopper ikke där. Jeg kommer ut och så är det sån, åh ja, har blåst av. Jag får lyfte det upp då. Åh ja, har falt av. <laughs> Arti. Eh, och står jag med full blåst med ett vindu som har falt ut och ett som er halvvägs löst och det blåser sån att det står och flagrar och det där glasplaner så jag blir stående och liksom eh, ja, eh nu hade det varit fint om jag hållt dem sån här då. I, i det som er fint er hvis du hadde moment Og bare satt opp vinduet Da bare, faen, du trekker og så får du lukket igjen Du trekker fortsatt Du mm. får masse flis uh, Pluss at de to innervinduene da, Står og fler, fler, fler, fler Fordi det blåser uh, Så jeg får litt sånn, ja vel, greit Flott, uh, og nå må jeg ikke bygge det opp for mye For her er egentlig uh, historien ferdig Jeg blir bare ekstra sur På den denne blåsen, så jeg tar da et og et vinduet går og bærer Mens det driver og blåser her Og liksom, jeg kjenner bare på sånn Nei, jeg, jeg trengte jo en ekstra ting Å drive med her Det har ikke nok å drive med om da så, så, så det med jeg si Jeg får vende mig ut mot vinduet Tack vind. Jeg håper du kommer tilbake igjen i morgen Det var vinden Tack Takk vinden Jeg synes den var morsom, Jontal Ja Oh, yeah. Så den står nå i garasjen, to, to glassplater og en vinduesramme Ja, for så vidt, yeah. jeg så jo hvorfor den hadde løsnet Fordi den, <laughs> det kan jeg helt glemt Den ene <laughs> treplaten av rammen hadde jo løsnet fra resten Så allerede der så hadde jo vinduet dratt seg stykker og så fönstret hade egentligen de egentlig. det hade det revna det hade repp på ena sidan och när det då fallt i backen så lösnade den ena rutan nästan helt så när jag började lyfta detta då gick det fram med så så nå har jag ett ett tomt, tomt tomt vindu nå prövade jag alltså jag prövade att kompa någon ord eller något sånt någon du slipper i alla fall att vaske det det ser ju rent ut eller alltså nu lyser ögonblick här så men det är bara det är det är tungt. tungt ja, ja. Nei, det är därför fördelvis för mig tungt i livet ja. Er eller är sånt jag kunde liksom bara med frustration här jag är också sånn? ja ja för jag har så länge inte handlar om vin det så lenge det, det... handler Jeg har det... ikke noe å si på vinden I min historie kanskje. Nei, da er det greit Du har jo fått med at jeg har bestilt meg en ny fiskestang Du har det? Ja jeg, Det synes vel det har vært ja. noen jeg ord Kanskje har masset noen ord om det Kanskje Jeg vil bare liksom um, Igjen da så Jeg har ikke lyst til å om Korona Men uh, Men den finns. Ja Og den fiskestangen ble bestilt fra Kina Ja uh, så Som da... også har Korona <laughs> ja. ja Og og det som var som for mig her da Var alt det jeg ble bestilt derfra Og så i det når du sjekker ut så får du sånn Du Har du lyst på ekspressleveringer det? Med FedEx Jeg bare Det har jeg lyst på 150 spesedaller Med en gang her nå, takk Sa du spesedollars? Spesedollars, ja, norske kroners Det er sånn der, å du skjønte ikke hva jeg sa Norske kroners her, da kunne jeg bare norske kroner Nok. Jeg er svensk, jeg må ha ja. det litt sånn kryptisk jeg, jeg Litt kryptisk skal, Jeg synes det skal bli en greje, sånn som jeg sa i sted hadde du en skikkelig sverig ja. ja, det, det, det, det, det synes jeg var morsomt med det Skikkelig sverig uh, uh. Nå vil jeg bare få påpeke uh, Reisen min fiskestang har vært på ja. uh, For den, uh, den skulle komme i går den skulle komme i går, ja mm, Allerede her lukter man vel kanskje noe Når du sier skulle Lass, det kommet La oss starte så... mandag Merker <laughs> du hva ikke ville la deg fortsette? 23. mars Då blev shipment information eh sent till FedEx. Ja. Du er med her nå, ikke sant? Det er nu, ikvant? Det är Yes. Greit. dagen efter på så anntade pakket mig i Qingdao. Ja, ja. Väldigt grett. Mm. Och så har ni en tur till Beijing nästa dag. Mm. Nästa dag så hamnar han, nu är vi då på 26 mars. Nu har ni Gangzhou. Mm. Det är de som ikke skönner nå då så går detta den faste rute ringer ruta. I Kina Jeg tror Eller? den ruten her er falsk Fordi ja, okay. ja. at dagen etterpå så er den også i Gangchong ja. uh, Dagen etterpå så er den Gangchong Og så er det forskjellige beskjed under da På ting som skjer da uh, okay. Dagen etterpå så er den i Gauchong Gauchong <søtte> Jeg bare hopper jeg litt i dagene ja. uh, Copy-paste Salen skal vi si 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 uh, Men det s... er alltid Gangchong Ja mm. Og så Danmark Kastrup Lillestrøm Bam. Kan det hende at han som skrev Som tog kontroll c Ctrl-V Oppdaterte beskjeden Men ikke stedet Jeg tror kanskje det ja. Eller at, det, at det, det, det lå egentlig bare rolig Jeg forgett å putte det Frankrike Det heter jo det Frankrike ja, ja, I Kina kinesisk. heter det Johan van ting per så mun pant. på att han hade Mr. Lee satt där bara hon var i Patrick fiskestång i Den kom dock fram väldigt lent. Men <laughs> men där det låg poängen är det ju inte da, dagen för liksom helgdagarna typ polske byntes. Ja. Så han var i Lilleström. Ja. Och då sa FedEx da er jo sjans. Igjen. Det är en chans. Känpe hoppa igen. För det stod då att FedEx skulle leverera den då rätt då påske. Ja, yep. min dør, Klokken klockan innerklockan 6. Det var igår. Mhm. Mm ja bara topp. Jag kan nog checka sån i löp på de röda dagarna och sån så sånn, här sånn. stod sån du vet vad vi har gett det vidare till ett annat sällskap. Packat det är sänt dit så då när dem tagt över är bara okej. Okay, Väldigt kanske där Bring. Det står ju knopp då så jag gick på Bring, flabbade in uh, en sändningsnummer mm. då så Bring sån du vi har mottagit en melding om at vi ska frakta en pakke men vi har ju inte fått någon pakke. Nej. Og da prøver man jo FedEx igjen ja. De har ikke fått noen pakke Nei, men vi har sendt den til Bring Ok, Bring, dere mangler en pakke liksom Nei, vi har ikke fått noen, vi har bare fått beskjed Ser du et problem her? Jeg ser mm. Lost in the in between mm. Og nå vet jeg ikke hvordan alle som hører på her Er i geografi i forhold til du og jeg Vi kan røpe såpass, vi bor i Kongsberg mm. um, Pakka nå, var det i Lillestrøm tak. Kommer de på døra alle sammen? Hvem med alle? Fuchamberg ting i då. Har vi bor i Kongsberg. Ja, ja sån ja. Ja, det det Det blir skumt när det Lillestrøm, Kongsberg, inte långt. Eh, uh, plötsligt nu idag då. Da. Uh, pakka skulle kommit igår. går uh, den kommer inte säkert för sitter här nu idag. Ja. Och då har inte kommit. Då Bring att oj, pakken det ifrån FedEx, den är ju nå beväglit sig. Ja, superbra ja, 07.43 i dagmorgon Så ja. var ankommet terminal Og videre sendt Sandnes Ja, ja. det er også en terminal Takk ska du ha Det er jo på Sørlandet da På en måte sørlig delen av Norge ja, ja. På feil side Men nå er vi jo Jeg tenker hvis du begynte i Kina Så kommer du Danmark Så kommer du innenfor Norge Så er du i ja. hvert fall Du er i landet Du er i landet Så, så hvis den eh, Ping-ching gong -tjong, gong -tjong, gong -tjong. Gong-tjong, gong ja. Danmark, <laughs> Norge Så må du tillate et par runder i Norge ja. men, men igjen bare, <laughs> Ja, okay, ok Jeg kan sikkert kjøpe Bring. det, men jeg har fortsatt ja. irritert Så jeg har bare lyst til å dire meg siste liksom. gjør det, gjør det Hvordan forstår du Sendingen er innlevert til terminal Og videre sendt Sandnes, hva skjedde da? Da har den kommet in Og så blir den, skal den bli sendt videre? Det, har, kan det være det? Okay, ja, jeg tror nok det Men ja. jeg leser da og videre sendt Så, da, så den har gått ut Jeg, jeg forstår det sant, ja. men tydeligvis ikke Fordi klokken 14.49 Senere samme dag, så er sendingen er Sortert og videre sendt. Sannes. Så den var fortsatt der ja, Så, den, ja. den, så dem, det de egentlig mente var Meldt opp til videre sending Den er her ett eller annet sted. Vi ser den når vi kommer til den Vi hen. har den Ja det vi har fått beskjed det. om at vi har den eh, Bring, vi har den Sandnes, det hadde holdt <laughs> Det høres ut som en eh, ganske grei oppsummering av postens gang det, Jævlig sur Dårlig humør ja. Det var jo ikke noe hyggelig i det da. Nei, gå videre <laughs> Jo, hallo Nå er det jo sånn at det er dyng. Ja. Skal ha en, en, en liten <laughs> ja. Litt mindre nese Nei, men du, jeg blir åndsvak i svake øyeblikk Åndsvak Åndsvak <laughs> Nei, jeg vil bare sprette inn før du sa noe yep. Og bare minne folket på At uh, før var vi bare på Spotify mm. Nå er vi også på iTunes uh, Vi er på uh, Google uh, I form av Google Podcast mm. Jeg der vet ikke, Apple sa jeg bare Det er vel noe Apple, er iTunes podcast Podcast via iTunes Så du finner oss helt sikkert via alle Dine andre podcastprogrammer Så da finner du oss kanskje der du liker Å vanligvis følge med på sant? Hør litt på kanten Der du liker å høre podcast Er vi? Ja, ja Eventuelt på littpk.no Littpk Der er det Viden gjør ånden Gjørt Gjørt Gjørt Gjørt <Du smaker, boys. shut> Gjørt Det var egentlig ganske morsomt Men ja Litt, litt pk.no der altså Takk skal du ha. Ja Da kan du prate om det Tusen takk I dag Altså eh, jeg tenkte å bare Lese opp Ting du bør smake på før du dør Bør det, det, det, det, det, det, det. <hør> det måtte du inn med Sånn er Spyg Liksom Ja, ja. <hør> <hør> eh, Og det er jo egentlig, da tenker jeg at Oi, når man går ut med en sånn ting, Det er jo selvfølgelig sånn, Det er alltid subjektivt Veldig vanskelig å lande noe der Der bør det stå flett til Men det bør jo stå ting som jeg kan relatere til På en eller annen måte Når du har, jeg tror de har ni punkter her Jeg vet, jeg Hvis ikke det jeg har i hodet Står på en liste der sånn så Kommer jeg til å føre det? <laughs> ja ja. ja. ja. Eh, Nei, jeg tenkte jeg bare går jag snabbt igenom för att det är klart det nog mode jag har fått till. Spent, mm. Spänt, det första de har er poutine. Poutine. Och det är eh, Ultimate ultimata kosematen tydligen. Mm. Det är pomfri med drippled with a cheese som er smelted, tror se. Och så är det med barbecue sauce på. Eh, jeg var sån liksom Ja väl, ja väl. Det var den ultimata kosematen. I jeg vet jo at jeg um, hade vært tiltrekt av noe lignende Men uansett altså det, det, er jo, det er jo pomfri det, det, altså det der er jo helt sikkert godt som juling ja, Men mm -hmm. altså det er ikke noe altså, Jeg ser for meg ti ting du skal spise du, altså, Det er sånn der Vet du hva? Jeg kunne rive av meg pikken for en porsjon til uh, Ja, i hvert fall innenfor Men jeg river ikke av meg kukken for pomfri <laughs> sånn nei, det jeg har men, sagt Dribbled with cheese <laughs> ah, det, Nei, nei, nei. nei uh, Vi går vel videre vi Det er jo i hvert fall hvis vi ska være litt sånn runde i kanten Og si at det er sikkert noen som river av seg pikken for pomfri mm. eh, Jeg vet noe kalt, det er forrige episode skulle ha pomfrit, uh, pomfritter Så ble det i hvert fall ikke sånn som jeg hadde tenkt <laughs> Og da hadde jeg ikke hjulpet med en barbecue sauce heller Nei, men da kan vi gå vidare Neste punkt er Parmaskinke For det er også sinnssykt bra Og det er ikke hvilken som helst spekerskinke det altså Det er faktiskt den som er lagd mm. I Parma I Italia ja. eh, Så den har kvalitet over sig. Ja. Eh, og da må jeg si at jeg Passeglad i nei, sånt Men, men altså, men. igjen da uh, Dette blir litt sånn som det jeg skal prata om etterpå Det jeg mener ja. man bør smake Fordi, ja, jeg har spist bærmåskinke ja. Men spørsmålet er Er det ordentlig? Ja uh, har, du, har du virkelig gått in i hudet ditt og tenkt her? Uh -huh. man de som har laget lista da, kanskje Nei, nei men altså, altså har, du vært, har du vært i Italia da Og fått liksom Fersk blir på en måte feil å si For ja, da blir jo laget sånn, av Ja, ja. Altså, det her er sånn det gjøres, kortreist, eh, ja. supreme Ikke vært fryst, ikke ja. vært behandlet altså, Får du det sånn? Ok, mm. kanskje, kanskje, kanskje jeg røsker av meg ja. snoppen Kanskje altså, du får en ny smaksopplevelse ja. men, Det flabber på 3-4 paima-skinker fra Rema 1000 liksom, Så da, det, ja det er all right, men ja. hallo? Ja det er all right det er det. Ja. Mm. ja det er all right <laughs> eh, det, Og det må jeg si at de fleste punktene egentlig sier til mig. Ja, det er all right ja, Da skal vi, vi fange meg Jass opp den lista der etterpå Det er det jeg tenkte til slutt Jeg tenkte kanskje at vi kunde få jass opp lista ja. mm. Men jeg går i kjapt igjennom først Fordi ja. da kan vi prestere så hardt på. Jeg skal ikke bruke så lang tid på det Neste er churros Og det de egentlig prøver å si her här er at jeg Spansk frukostmat, men det bør helst spises til dessert For det var tydeligvis uh, fritert Jeg tror jeg kan sammenligne med sånne smultringer Ish, men med litt mer kriori Det klarer ikke å irritere meg til Nei, uh, dyppes i sjokolade og spises dessertaktig ja. uh, Ser godt donut, ut, men fortsatt Donut liksom Ja, ish Jeg synes det er morsom at du bare ja, Det er en sånn smultring du dypper den i sjokolade ja, Donut da, eller? Ja, ish ja. Ja, Men ikke som en norsk smultring mm. altså, Den er litt annerledes synes jeg da. Ja, du har jo spist sånn uh, spanske hus du vet, eller det tar du. Neste punkt er <laughs> ekte kaviar. Eh, igjen, hva er ekte kaviar? Nei, det er da ikke den kaviaren i tube kanskje, Nei. men rene rongnebær. <laughs> jeg har spist rongen rett ut av fiskehardfiske. Rongnebær? Tack, ja, sorry. Ja, jag var lite in i rogn. Ja, Fiskegg på glass Sædkuk. liksom, inte mm. russisk, det, men uh, det alldene eh uh, har en väldigt stram smak. Ja. Det är sammen med andre ting. Vänta, ja, den, det var jag jag jag kan det där jag följer också som skal på en sån lista beväldigtärt. Ja, för det kan hända det, det finns en kaviar där ute som förtjänar att vara på den listan. För det kan jo hända att det är lite tanken här att det ska være enten eh uh, så sært at du bør smake det nei, tenk, eller, Det trenger ikke være Eller bare sånn, det her bør du ha smakt Fordi det er en såpass sær greie at det kan treffe deg Helt sinnssykt bra liksom. Altså, jeg ser for meg Altså, det skal være minneverdig Mm. Ting du skal gjøre før du dør Det skal være ting som i min vei det skal, det skal være en opplevelse for deg Og det, det er, mm. opplevelsen er ikke Enten så knuller du kjeften Eller så knuller du deg altså, Og det, det siste er ikke bra da Nej Det er kanskje ikke i den forstand eh, Beklager til de som synes det er ordentlig Men det ikke greit Det er et eller annet I en eller annen kroppsåpning ja. Som setter, setter pris på Ikke trenges da Sa han med et eh, Alvorlig anstrengt, ansikt ja. <laughs> Veldig anstrengt ja. ansikt. Unnskyld jo, Men ja. så ekte kaviar Etter jeg har kommet ja, men, halvveis i lista Ja det ja. er eh, så vi har masse igjen Ja, men det er gøy å her, diskutere det Her kan du faktisk sikkert bidra det her har jeg, jeg har gjort et par forsøk Men jeg har ikke bidratt så uh, mye så langt Så jeg tviler nei, vel du, på at Egentlig så er det bare vanskelig <laughs> Punkt nummer fem er bleksprut uh, Det er godt Og bleksprut, uh, det spises i mange land Så derfor så bør det prøves ut uh, før man dør jeg Foretrekker akkar, men det er greit Ja, her står det bare bleksprut og bleksprutarmer Frityrstekt eller uh, Godzilla Åh, oh, men Jondal, altså How good are calamaris? Uh, ikke kjempe uh, Men ikke sant? It's subjective I, say, I don't like it But maybe you do uh, Den do skal faktisk jo, Altså her har du meg da Åja oh, en kaviar Og breksput Du bare sånn Du vet at det er en Med en sånn der barbecue Det gjørtes faen meg For deg på det på sofaen <laughs> Jeg med på git gitar Jeg kan være med på kaviar ja. uh, Breksput det, det synes jeg er veldig passe Nå har ikke fått smakt noe sånn der nei. Shit, se på meg Jeg svømte nettopp Følg uh, meg nå Spiste du og akar med saus Smakte du det jeg mener Nå var i Japan uh, Samt på pinne jeg, På det ene Nei, det var de ballene Som de pakka sammen Nei, nei, andre nei andre det, det, det er noe annet ja. uh, Ikke som jag kan huske ja, ja. Bleksbutt, jeg kan kjøpe den det Og uh, som pasta Så skal den kokes till den der Altente fordi det er tydeligvis da, vi da den er aller best Eller var vi på at ja. pasta må spises alldjente? Nei, som pasta oh, ja. Så skal den kokes til det Det er sånn den er ment er det, Den kjøper jeg, for det, det er konsidensen Er litt av opplevelsen mm. Men igjen, så, dette er så vanlig men Jeg kan kjøpe men, at det er en ting Ja, men igjen, hvis det er veldig vanlig Da er det lite tilbake til det som du sier At du skal ikke bare ha smakt bleksprut Da Nei. skal du ha smakt bleksprut på et land annet sted Hvor de Følg med nå det, det her blir litt sånn som jeg, Vet du hva, jeg, jeg skal bare lette på nå med en gang mm. det, det er så teit å bare sitte og holde på til slutt Det er det jeg mente Tenk tilbake på alt det jeg vil ha sagt Det, det jeg mener Hvis, det står, hvis Kobe Beef står på en liste der sånn Så kan de ta og brekke et par ribbein Som får syktet seg selv ja. Fordi at Og her kommer poenget mitt Det skal jeg prate om på. Men det blir <laughs> å ha på lista så blir sånn Beef Alltså ja. dritig biff. Alltså det Kobe biff det är nog helt eget. Ja, ja, ja. Det ska du ha spist. Ja. Ja. Eh så det hörs väldigt gott ut. Det ska vi snacka om Det kan så. vi göra på. Så sånn, ha en. Eh, punkt, kimchi. Det har vi spist en del av i ja. eh, men spise för du dør helt grejt med smakt. Nei, men det kimchi? Kult. Det, jo, det har vi spredt sig mer nog med koranskulturenspridare, men alltså det var ju väldigt Korea kun. Veldig i Korea, greier. det var det jeg fikk smake det, og smak på det, og tenkte at ja, det, det er kimchi. Men samtidig igjen da, vi, jeg, vi leste jo litt på det vi var der borte, jeg husker i hvert fall noe sånt at det var flere, de estimerte at det var flere hundre tusen ganske vanlige oppskrifter på kimchi. Mm, mm. Så igjen, vilken kimchi Hvor burde man, man smake sig Ja, men uh, igjen, da jeg føler at eh, heldigvis da, At lista mister mer og mer mening Fordi den er enten for vag Eller med punkter ja. som er sånn Ja, dette er veldig subjektivt Så det synes du er godt mm. Ja, sånn er det Karage, japansk kriteriet kylling mm. I Okpo mm. Riva seg pikken ja. vi, vi går på KFG Jeg tenkte vi skulle gå gjennom det etterpå ja, ja, Så vi kommer ja, ja, ja, dit uh, Du tar unnskyld. alle punktene mine Unnskyld uh, <laughs> Men det var litt artig her For her står det Den kan brukes som tilbehør til omtrent alt Koreansk, risretter, kjøttfisk fisk mm. Det har hørt spennende ut Og til og med suppe ja. Så kan blande i suppe Ja, den bruker kimchi alt ja. okay, eh, Så jeg er helt overbevist om at Det hadde ikke jeg syntes var noe godt Til alt Nej Hva skulle du si? Jeg var veldig på hva jeg syntes var godt med kimchi Men det jeg mm. var godt med kimchi var veldig godt Men igjen, kimchi kimchi mm. Stor forskjell på dem Ja, og den kimchien jeg smakte Nå blir det egen smak igen. Var sånn, ja, det var kimchi Takk for meg Da spiser jeg videre på noe annet Vent, ja. Si kimchi fem gånger veldig fort Kimchi, kimchi, kimchi, kimchi, kimchi Gikk Veldig bra Tusen takk Neste punkt her, det liker jeg litt <går> Fordi det er undervurdert Tror jeg er ganske enig mm, ja. Avokado Og da er det igjen Spise før du dør Ja, ja Og så det der burde stått med å si Ting jeg synes er all right Da kunne, det, da. <laughs> kunne den ligge på Ja, der kan avokado ligge Som vi har snakket litt om tidligere Faktisk Og det kan vi godt dra litt inn Siden det handler om ja. den her Og bare putte på inn litt avokado I noe du spiser det är sån i guds namn. Vad driter av? Vad gjorde du här? Varför var det du här för? Ja. Så det är en sån bara det att plantera avokado i hodet till folk tror jag kan være en hjälp ja. i livet. Ja. Altså, men det det igen det går en sån ting jag har och liker att spise. <laughs> Avokados. Ja. Inte shit alltså. Bland de 10 ti tingene du må ha in i munnen din, tycker min för du dör. Ja. <laughs> Er avokados Dekker. Sånn, dere skjønner hva jeg Mye mener Mye grålprat ja, Beklager eh, Neste punkt, eh, og det er bare helt sinnssykt eh. Sinnssykt, Håper ja. på, eh. Neis, da Håper du bæsja på Amerikanske frokostpannekaker med lønnesirup Nei, det er ikke noe godt Oh my god, ass Igjen kommer det på du spiser det eh, Sikkert kjempegodt, det er sikkert noen som kan eh, Lage det skikkelig godt ja. Du må spise det för du dør, Patrick mm. Ja, mulig. Hmm. Neste punkt, saffran. <laughs> eh, og her okay, står men, det. Det er jo verdens dyreste krydder. Her står det litt fordi det er verdens ja. dyreste krydder. Yes. Så, ja, det er en sær greie. Eh, og, men mest fordi det lukter og smaker helt spesielt. Blanding av metall, honning og høy. Nå Så. fikk jeg jo ikke lyst til å spise saffran. <laughs> men altså, men ja, altså, det, er, det, det har noe med seg, da, det er verdens dyreste krydder. Ikke den der grønne kula som ligger på kiwi. Avokados. Mm. Men det er egentlig tilbake til det da. Skal du kjøpe det i butikken og sleike på det? Og si sånn, yes, da har jeg smakt på det. Mm. Ja, før du dør. Mm. Ja. Da er dette en teitliste. Hvis du dermed skal bruke livet, bruke livet <laughs> ja, ja. dedikere livet på å finne det beste. Mm. Eh, altså, la oss si sånn at du, du kunne plukke en avokados rett fra tre på en mm. gård til noen som har brukt 73 generationer på å perfeksjonere denne. Øh, Super avokados mm. på steroider Altså det er sånn der mm. Og så er det noe Med å få en historie levert Og i hvert fall Her har du generasjonsperfeksjon Vær så god mm. Hvis jeg hadde på en restaurant Og fått den servert Så hadde jeg sikkert tenkt sånn Dette var en god avokado Og så hadde jeg ikke tenkt noe mer over det Klue er at Nordmenn Er ikke interessert I mat nordmenn Nei tydeligvis er, Nei, nei, men altså Nordmenn er Interessert i å spise god mat mm. Men de er ikke interessert I god mat Eksempel eh, mm. Dette er kanskje alt for seriøst ja. Dette det føler jeg. jeg må bare si Jeg skal prøve å være kortfattet bra. Eh, Når du er i Japan mm. Det er det beste landet jeg vet om mm. Mye brønn av maten mm. Det høres kanske trist ut At jeg elsker å ha til Japan for å spise Men mm. det er faen mig sant Øhm eh, man har vært tre ganger også, for å mm. kunne det faktisk mm. Men poenget er Når du skrur på TV i Japan for eksempel Ja, man gjør det av og til vet, mm. man har dusjet Inntil man er tørr for å gå ut og fortsette det gøy Ja, og spise Helt riktig Da kan det komme et TV-program Som varer i en time Hvor folk drar Japan rundt i bil for å finne De små gårdene og de små generasjonsgårdene Og sånne ting mm. Som har spesialisert seg på en ting Og da snakker vi om paprika mm. For eksempel, altså det er sånn seriøst Den ene greia der, det var en time om Jeg, jeg, jeg husker jo ikke hvor mange generationer det var Og igjen, dette var på Japans Jeg, jeg fikk jo ikke med meg alt Men de skulle dra liksom hele, greia, var hele reisen Og se på hvordan de gjorde det mm. Hvordan de beholdt de gamle tradisjonene mm. Hvordan de hadde Prøvd å modernisere enkle deler Men det funket ikke mm. Det samme med misofabrikk jeg var på mm. Altså du kan bruke hydrauliske svære pressre Men den bruker fortsatt tretrev Og steiner og sånn For det, yes. det satte en aroma altså, The passion for it Yes, the passion mm. og, det, og, og de drar litt, og de vill oppleve det mm. Og folk setter faktisk pris på det i Norge Og sånn, ja, men dette var overleid ja. uh, Og der virker det som at en, uh, du, Det finnes plasj Og plasj for uh, nisje Eh, produkter, mm. både innen mat Og litt sånn, jeg har vel sett noen som Perfeksjonerte litt sånn kaffegreier Der og sånn eh, som, Og dette var kaffe som hadde Ligget på viske I ja. 10-20 år, og så var det sånn Hei, du får en dråpe med kaffe Og så kom folk dit og var sånn Oh my god, og dette kunne han leve på Veldig greit Nå tok han seg betalt for koppen Men folk var villige Og la jeg si sånn Jeg føler at kaffebøtner som har legget 20 år på whisky Kanskje fortjener litt mer å ligge på En avokados <laughs> Og det er jeg helt enig ja, Jeg, jeg men, blir provisert ja. deg, Hvis det hadde vært eh, japansk liste ja. Da hadde det vært sånn Du må dra til den og den gården mm. eh, For der er det sånn og sånn og, sånn og sånn og det er en tredagers tur Og du måste stoppe sånn, sånn, sånn og sånn Og du må ha hele greiene Altså og i tillegg får du en opplevelse rundt da også, ja. Som gjør litt med smaken Men igjen, det er vel å fange interessen for folk Det er, det er folk litt sånn, Ja, skal jeg dra helt dit for å spise det jeg kunne spist hjemme? Kjempegøy ja, men, men, altså, sånn det, det, men det er en eh, KB-begift da ja. Som de har egentlig ikke lov til å eksportere Og folk Nei. driver fluret og sier at jeg har spist eh, KB-begift, ja Nei, du har ikke det, det. Nej men du har ikke det Du har spist Nei. ting som ligner mm. og, og det kan være veldig så godt, har ikke prøvd det Men den får du kun i Japan ja. og, du, og, det, og det er godt også Og mm. det er oh, Herregud ja, vel, Det siste Nej vi skal ikke dykke i det nå eh, Det jeg egentlig Og vi kan egentlig bare samle oss her nå Det jeg tenkte at vi skulle Var heller å kontre den listena Med det vi eh, så sykt mener at du, Og det er ikke ja. ti, ni ting du bør smake Det er bare ting du bør smake Og vi kan begynne sammen Med i hvert fall to ting Fordi vi har nevnt begge to mm. O det är avokados. Det er bara till lätt tanke. Inte glöm du har avokado. Nej, det er gott. Mm. Ehm, ting du bør ha smakt för död. Kobe beef. Kobe beef, där är den. Ehm, och ting jag husker från det, siden vi detta var där i Japan, eh, vi, ja. Jeg jag var där med dig, fick karage, japansk rötad kylling och och igen. Det det. Du ska på en izakaya i Okpo? Mm. Nej, jo. Nej, nej, nej Ueno. Ueno ja. Ja, i, to i Tokyo. der, Oh my god. Exakt? Det är speciellt var också det jävligt viktigt. Mm. Ja, eh det vill lägga på med Kobe, för det är inte bara köp Kobe. Eh, det fann vi oss ut. Mm. Bruk tid, finn riktigt det, spör runt. Oh, ja, Og prisen var i vart fall något som indikerade for oss i förhåll till smaken också at det du må forvente ja, og at du vi, måtte vi, vi Det var jo såpass dyrt egentlig at vi vurderte Vi var jo to par å dele, og dele ja. Det var jeg glad var, vi gjorde det nei. Det hadde blitt krammelig og et, et par skulle dele på 100 gram Det funker ikke når de nei. 100 grammer blir som gul Og så bare tilbehører alt, bare, ja, alt. Å, Men, men ja, vi var, i, i fall, det. fall det Sushi var bare, på det, ja. En opplevelse mm. eh, Kaiten sushi i jeg ikke hva det var kjappahet Men i Kyoto Mm. En kjempeopplevelse, det er verdens eldste rullebåndssushi Og de mm. lager sinnssykt god sushi mm. eh, Og da vil jeg bare, bare få påpikke at sushi i Japan mm. eh, Det de selger på 7-Eleven er i strandkvalitet i Norge Det ja. eh, kan back me up here, buddy Yes, eh, du kan helt fint kjøpe ting fra 7-Eleven mm. Og synes at oh, det her er dødsorleit Ramen, Jonathan Ja Ordentlig ramen En helt Ikke, spesiell greie Ja ikke sånn instant uh, drit, ja, men uh, du må få spesifikk -shopper. shopper. Vi trenger ikke å liste opp hvor, men uh, ja, det finns steder det hvor det du Det er, og jeg må si at det smakte ikke mye som uh, var noe dårligere Nei. enn det jeg har smakt før. Det smakte jeg ikke en gang. <laughs> det, det, det er så godt. Altså, så... Det, det, de stedene vi snakker om her selv, hvis jeg hadde fått matfjiftning, er det glad vi dratt dit igjen. Altså. Ja, det, det eneste Altså den beste tingen de gjør Som egentlig ikke nødvendigvis skal være så vanskelig Det er at man tar ikke en buljongblanding Og koker opp vann Jondon, jeg har mm. en ting til vi må spise før man dør Umiboshi Det har du ikke prøvd, tror jeg Dette, uh, Hva var det igen. Det er uh, syltet plomme Nei, det, det, er er det, det er sånn sureste syre, greie Ja, for hørt om det såpass ja. mye At det, det her var ikke ukjent Nei, liksom. men kan, det er ikke godt Men, men det, det, er det er en sånn sær greie ja. Sikkert akkurat som folk skulle lukta på surestrømming For det er en sær opplevelse Å oh, shit, det er lyst til må, få, ja, Nå er fem av tingene i Japan Finnes det andre steder som lager noe som er verdt Det gjør over, det, fordi at du er Og dette er den eneste gangen i Jeg tror en av få ganger, jeg skal ikke låse mig på hvor mange sånne du skal få Men det er en av de gangene i livet hvor jeg kan se si at du har litt følelser Knyttet til dette her oh, fy, det Jeg pleier å si at Padik har ikke det um, <laughs> Det er lettere litt om Padik uh, Du har følelser knyttet til Japan ja, Og det er null tvil om at det spiller rolle Men jeg er ikke uenig med det du sier Og jeg har bare vært der en gang mm. Ja, og det er sinnssykt Veldig ordentlig, og de legger litt mer i det Det er bare så enkelt og greit som det Og helt ærlig, utover det så har jeg egentlig Skal du, etter min mening skal du, skal du treffe på ting du må ha før du dør Og putte i munnen din annet mm. enn My penis, ja I said it <laughs> uh, okay, Så er det de, de fem tingene der sånn Og alle er i Japan ja. uh, Sikkert vel, men jeg kommer ikke på på fart da Nei, altså i fart da. Og så hvis vi skal tilbake til det For nå vet du hva Nå har vi dratt veldig ut på ting som er godt å spise Men mm. jeg har fortsatt lyst til å bare trøkke inn ting Jeg personlig synes er godt det er så deilig å bare si sånn Det synes jeg er godt, det er drit jeg Om du spiser eller ikke, men mm. vurderer det Og det er, det er faktisk hjemmelagt pomfri Bare skjære opp den poteten og fritere den selv Altså Det er, det er godt det er, og det er alt jeg vil si eh, Hvis det, dere har skjære lyttere Dette er Patrick som prater Dere har sikkert hørt mig kommentere dette tidligere I episoden Og finner dere dermed ikke nyttig Eller at dere bruker tid På å utdype eh, Det her nå videre Og chili cheese Og chili cheese ja, Men igjen, jeg føler ikke at det bør stå på nei, altså, nei, Det er, det er og, sinnssykt og, og det er der, jeg driter i om dere spiser det Men ja. det her synes jeg er kjempegodt ja. Shit, nå fikk jeg kjempe lyst om Når vi kjøpte chili cheese egentlig. Men uh, det har vi ikke tid til Og Det nå. har vi gjort vi... så mange ganger det er, uh... Ja, men ikke her Nei, nei, nei, nei. nei. nei. nei. Det hadde jo sånne store skuffelser uh, Chili suppe i Korea er jo ganske Det er, det er ganske tøft Den slår uh, ja, Jeg hadde jo tredje altså beidding i ræva ja, Når det hadde kommet ut igjen altså, det, det var helt sinnssykt Det er en sånn ting som vi sikkert Synes at det burde blitt på innsiden Den suppa Men kroppen sier Nej Nej Det er ikke det heller Det er når du får det kjeften Så tenker du sånn Åja, dette er sånn du skulle bruke Til å en båtmotor Og dette ska vi erte skjønner. Ja. skjønner yes Men godt var det Jontan Ja Ting man kan drikke også Ting man kan drikke, ja Sove Eller uh, soju Ja det, det er en spennende jeg, greie jeg, Det er mer minne for oss ja, en god god, Men det er en veldig For å dytte inn det Det er en veldig artig greie Hvor du på en måte Åj oh, jøss Jeg kan blande dette her Med hva mm. som helst Og det smaker fortsatt Det originale ja. Og plutselig ble det alkohol i det Det er litt det, artig Det er helt sinnssykt Det var en sånn type risvin Eller en veldig tynn rissprit Det ja. husker jeg helt altså Som du kunne Altså det smakte så mildt At uansett hva du blandet det med Så ble det bare mm. Ja, det er det, det villeste Og, du, og du blandet, koreanerne blandet det med øl De spritet opp ølen sin med det Og du mm. som er, er så sånn, mønn Sprita ja, jo da opp rusbrusten din Og det ja. funket jo som juling det Påskemusten og alt ja, bare Den du bare satt fra deg det var jo kjempegodt til <laughs> det ja, det var godt Nei, det her, men det ble en veldig personlig spate dette her Det kjente jeg Jeg håper for dere som lytter på at det var gøy å høre på For jeg, jeg tror jeg ble såpass engasjert i dette her mm. At jeg kanskje nærmest ødlet og tråkket <laughs> på hele negget Jo, men det, vi får bare heller si det sånn at uh, idag dag du litt følelser Og det må ja. nesten bare få tre fram de gangene det skjer Men Det er ikke verst det Har ikke lyst til å runde av der Fordi at uh, midt inni dette jeg har jeg lyst til å bare si at uh, i det innlegget så var det faktisk noen kommentarfelt Som jeg synes var litt artig Kiler du meg litt på pungen og si at du har lyst til å ha noen kommentarer du også? Kunne jeg fått vært med i din kommentarspate? Jontan, den, den er allerede satt med mitt navn Men but roll the jingle <laughs> ja. Er du sur, er du tisser, er du lei? Er du sur, er du tisser, er du lei? Ja. Kommentarfeltet er noe for deg Og da ja, ja, er med Patrik egentlig ja, ja. Men, ja. men du skal ta den Yes, og da kjører vi gjennom kjapt igjen lista Poutine, er gugge er guggepomfri mm. Det er parmaskinke Det er churrus som er disse her vi kaller det donuts-pinnene eh, som du dyper mm. i sjokolade. Mm. Det er ekte kaviar, altså eh, rene kaviar-rogne-egg. I du kan si på det. <laughs> Kukost, det står ikke her. Nei. Det er eh, ekte kaviar-rene ja. kukke-egg. Eh, bleksprut, kimchi, det er avokado. Ja, kimchi, jeg glemte å si, det er kål. Ja. Det er ja. avokado, amerikanske frokostpannekaker, lønnesirup og safran. Mm. Det er vi var. Det var lista. Yes! Yes! Og så plutselig så havnet jeg litt lenger ned Hvor det stod kommentarer mm. Og tenkte, ja, da må jo folk komme med noe Innspill her sikkert da Da Første kommentar, litt sånn krass Har du spiseforstyrrelsen Ortoreksi? Det, det vil se, si. si at du er så obsesst Med å spise sunt At du ikke <laughs> det. Ja, Men det var jo pannekaker ja, ja, jeg bare sånn Eller var det brunnet ja. av avokados? Nei, det var vel fordi avokados sto der da og safran, <laughs> kanskje ja, Nei, det er vel safran egentlig i prinsipp sunt det det? Nei, det er bare eksklusivt ja. ja. Nej så det, det var det en og, eh, og så er det en annen som sier så, eh, Det meste her er jo sirup Dynket med sukker Fyrst, jeg blir nesten kvalm av, av, av syna det usunda svineriet. Så det är två som motsier varandra. Ja, direkt det här. Så det är plus han andra här tog to knicke läste färdigt. Ja. De, skobene, eller. eller en, en som läste botten Og en som läste toppen, jag vet inte altså, altså, han han alt er Så du är en på en på toppen, en på botten. Det är kul att se. Ja, det är sant. Good. <laughs> ja. eh, Nej så han har jo hengt seg I disse amerikanske da, Med dynka, sirup og gnei Du kan jo ha avokadospann, det blir sunt da. Ja, så er en annen som nevner her Singapore er ikke et mus muslimsk land Hvor har du den informasjonen fra? Ikke mer Hvor? enn 15 prosent har Singapurs befolkning er muslim Jeg var sånn, ja Har jeg bommet på, for jeg har alt som står her nei, nei. Så jeg begynte å leite for det, ble jeg litt interessert i Og det. det står ikke Singapur noe sted, så jeg vet ikke Det er kanskje noen som har blitt trukket tilbake der Eller så så han kanskje noen reklame på siden bare Muslimske Singapur, han bare ikke, faen <laughs> Dette er feil ja. Rett inn Wikipedia bare, det er faktisk 15 Uh, Nej så han, uh, han han var kvass Men så ville at, han bare vinne et argument Jontan. Det er sånn, ah shit, her prater om mat Hvis jeg bare klosker på at Singapore ikke er uh, muslimsk her Så er jo liksom, det jo ingen som sier noe imot det ja, Det er, det er alt, artig det å gå inn sånn Ni ting du bør spise før du dør ja. Her står det at Singapore har muslim Nå skal jeg ta den på det <laughs> uh, Det er artig det er veldig gøy så, Og der skal jeg trekke mig For det var bare sånn Jeg har aldri tittet på kommentarer Så nå vet jeg hvordan du har det ja, nei, Det kan være gøy Ja, faktisk Nå vil jeg høre fra proffen da Ja, nei, men det, det O ja, nu det mest for att vi vill ha ljuden. Det har vi spilt. Eh, yes. uh, tack Emma. Eh, och dig antagligen för vill du ha en egen intro nu eller nei, nei, nei, nei. Det, det, det står det det gläder mig mer at den er lagad til Patrick och så du bruke den. Ja. Eh, uh, glädje sig själv. Nej, ehm mm. um, det fungerar inte för där är det bara coronas uh, overalt och hela fjörda. Coronas rabajos eh och det är Vad är det säkert um, det där knög? Nej, det är det är ju kött. Det är inte någon glädje i det. Är om ett par tre fyra fem år kanske vi kan börja sköta lite dramer där ja. där du finner någon aspekter som var gøy. Åh herregud, då panisk ju var ja. men då er det ikke gøy. Akkurat då är det väldigt stress och drest. Så för att då få brukt det här så <går> ja. jeg på en guilty pleasure jag har som är ja. en sån uh, husbygging i tröjör grupp på Facebook. Mhm. World Nailer 3. Är det lov att se? Är det lov vet inte. Hva sa de? Nå er det så jeg sa det. <laughs> Bare ro. Jeg skulle gjerne hatt en sånn lyd med en som du hører, en som ror. Ja, en, en motorbop eller, som ja, ror. Eller en sånn liten, ja, <laughs> sa man det. Snekke. Um, um, det var ikke så mye der nå. Nei, okay. det, det er litt sånn gilt til det popper jo av og til, der det blir mye kommentarer, og der det blir mye yeah. kommentarer er gjerne der det har gått litt galt i kommentarfeltet. Det yeah. er de som er gøy å lese. Yes. Uh, så nå kom det to... Uh, ikke fullt så gode eksempler mm. uh, Men det viser litt vad jeg ser etter ja. For det jeg ser er at gjerne så er det folk som har en problemstilling mm. Poster gjerne en bilde eller video av problemstillingen ja. Og så er det jo folk som svarer Og veldig ofte mm. Så er det folk som jeg tror er sånn Nei, men jeg vil være med de, ja. Men de har egentlig ikke noe fornuftig å si Nei, jeg vil også skrive litt ja, jeg, jeg vil titte lite her om jeg kan Så der ja, jeg postet en liten kommentar Ja, du er jo også med på internet. Ja. Eh och här har du en som har en utekran och type typen 18, 18 pil och böe utekran skev skev ja sitter rätt i betong och så så det vatten av för sån så ska vi på tegelfilm när du har en sån liten sån på toppen i sig sånn gruppen som är så sånn överkranar så så onkel sån som du måste vri många gånger ja läcker av den då och skönare spörsmål av video av den läcker är som följende er det mulig å reparere dette selv, spørsmålstegn? Det er det Per lurer på. Ja, det er jo en ø, verdig spørsmål, det. Første kommentar. Det er bare å bytte kranen, det vel? <laughs> det var jo en enkel løsning, det. Ja, så det Bytt kranen. Ja, da, da, da var vel det kanskje nei da, på å fikse selv eller? For det var jo det han lurte på. Aner ikke. Vet ikke. <laughs> Andre kommentar. Ja. Hvis det er en utepåliggende kran, kan man vel bytte den selv? Eh uh, mm. det var video At det var en utepåliggande kran så jag mm. vet inte helt uh, kanske hon inte så video är färdig men det startade det var det det som var att se. Ja, det er, det är tungt att se. Jag har inte mycket tid, vet du. Eller sa någon som börjar bli lite mer teknisk här då. Jag har mm. to kommentar till bara som okay. ja. Vet ikk om det er pakning på slikt. Om, om det er det så kan väl den bara byttas eller skruas till. Mm. Okej. Okay. Det sånn, ja. Tack. Ja men så fint, ja Nei, men kanskje det er en jeg vet ikke, nei, det er greit Det morsomste er ja, ja. nei, den er det ikke pakning på For jeg visste Anna han har sett sånn for <laughs> Jeg elsker så. det at frem til nå Så er det ingen som har hjelpet Per Nei, eh, sånn er det gjerne på usa mm. eh. Men så eh, Så må jag hvis du var ferdig Ja, litt. for den er jeg ferdig med jeg kan okay. ta annen annen Ja, for hvis jeg skal angripe Per litt Så spør du jo feil Du kan ikke spørre, är det mulig å ordne denne selv för i verste fall så får du et ja ja. Och øh, er du liksom yes, och sånting du stille frågsmålet en gång til Ja, ja men eh øh, Åh, mm. oh, det frågade ju Comper. Nej. Så är det ju lov att tänka själv Men då blir det ju inte nog gøy. Nej, men sån sånn, jag älskar det kommentarfältet. <laughs> ja. Det är så mycket bra. Eh, näste, kan jag ta? Yes. Eh, uh, det rutt. Hur nörar på? Ja. Er det video? Nej. det er nog vilja. Där är Oh, Enbart text, bara text. Men hur på? Mm. Någon som har malt vinduskarmar i en annan än vitt. Del gärna bilde. Mhm. Mm är det designfrågor detta kanske eller? Ja, det är många av de. Det ja. ska komma ja, ett okay. på det som säger morsamt. Ja. Ja. Då har då den första bilden som poppar upp på mig som någon har har sänt eh, till. Rutt. Ja, för någon har sänt det. Ja. Joantan, eller var ja. ja. ja. till et ett retoriskt ja. Når du står i ett mörkt rum ja. och ska ta bilder och någon annan än vita väggar och lister. Ja. Där är det, det er lyst ute. Då blir det fort lite mörkt på runt runt Det bildade där sånt. Det ens som syns är det som är ute. Allt annat är svart. Och i tillägg så kommenterar en person: "Lite svårt se." Uff. Så det enda jag ser att de har en liten gran i hagen. Och det snö ute. Det är det enda. Det vi det er artig, for det, det kan vi spøke litt med At ja. når man ikke er så rent teknisk flink Så er det mange som, som tänker at Nå prøvde jeg å ta et bilde Og så, og så ble det ikke helt som jeg tenkte Da har jeg prøvd ja. Nå prøvde jeg å ta et bilde, da sender jeg det Ja, i stedet ja. for å tenke seg at Enten nå så burde jeg faktisk prøve igjen ja. eh, Eller så ble jeg, vet du hva, kanskje jeg bare et faen Kanskje jeg ikke skulle sendt noe Kanskje jeg bare skulle skreve Du, jeg hadde problem med å få tatt bilde, Men det var denne fargen Det, det som fristet Jeg, jeg kunne mm. også lagt in et kommentar under henne Bare sånn der, liksom eh, Ja, jeg ble fornøyd det. <laughs> det hadde, Ja, men det hadde hjulpet like mye Ja, ja faktisk Ja, jeg har marte noe annet Ja Det ble bra Ja, jeg har prøvd noe annet også Ja Anbefales Kjempefint ble det mm. Tommel Man befaller det på det sterkeste ja. uh, ikke, uten, Dette har jo ikke noe egentlig med det å gjøre, Men Nei. det jeg ble fascinert over For det er mange som spør om sånn fargegreier og sånn ja. uh, Og igjen, dette klarer jeg ikke å prate så mye om Uten å bli for teknisk Nei. Men det er sånn folk lurer seriøst på liksom sånn, uh, Noen som har malt uh, blåfarge stua uh, Del ja. bildet Og så deler vi Eh, ja. också spör de om det. Åh shit, där måste finnas som ja. som likadan. Vad ja. slags färg Så ja. får de då färgkoden. Ja. Mm, det tror det är frågeställningen då. Ja. Ja. den färgen dem ser på din datorskärm ja. eller sin datorskärm på mm. det bilde någon annan har tagit som vi har kontroll på. Ja. Hva som sannsynligheten for at den blåfargen faktisk matcher Med den fargekoden Dette er, øh, og jeg skal siden du sier retorisk øh, Si veldig liten øh, men, Det eksisterer ikke Det er stede <laughs> men, det helt klart. Men for dem som ikke er så tekniske Og som sikkert ikke tenker på sånne ting, Så er det faktisk sånn at den fargen du ser på skjermen Trenger ikke nødvendigvis være den samme som du ser nei. Som han ser på skjermen Så lenge de blir fornøyd med at øh, Ja, nei, det ble stykke unna Men det er fortsatt blått dag funker det ja, ja, det kan gå. Det Men det är grejt. Men eh, visst du är ute efter eh, riktig färgsmod nästan dra och se på det. Mm. Du må egentligen ja, du, mm. du skulle måla huset ditt, ja, farge, ja. Hadde du vært i någon Hade du varit intresserad i vad mange folk på internet sa om det eller kunde du gå och tänka och så bestämma för en farge på huset själv? Ja, det är du som ska bo i det och säljt. Ja. är det bare har vi kommit dit i samhället att man leiter efter vad som er riktig ja, folk ja. deler seriøst bilder av huset Det er bare, hvilke farger skal jeg velge på huset mitt? Ja Jeg personlig synes det er lettere å åpne Google Og si sånn, red houses <laughs> Ja på bildene, Og så ser på de bildene, og så ser på det Og så tenker jeg ja, det lignet litt på mitt litt sånn høyt hus, for det spiller ja. rolle. Har jeg høyt hus? Lavt hus? Det spiller hus, hus faktisk. Det spiller hus. Det er bra, Patrick. Mm. Bildet mørter om. Mm. <laughs> eh, nei, så, og, så det er jo en ting. Man kan bruke Google Flitter. kommer til å gi deg akkurat det information. informasjon. Jeg føler det. Eh, men jeg tror et skikte her mellom folk som Veldig vanskelig for å ta Et poeng til Oi. Hvis du finner et rødt hus Og du ja. sier, tenker sånn Den fargen der den liker ja. Da kan du faktisk printe ut Og hvis du da er fornøyd med hvordan rødfargen Ser ut på arket du printet ut yes. Så kan du ta det med til malbutikken Og si ja. jeg skal ha den fargen her yes. så, Vet du hva? Mm. Så ordner han det Tenk deg ja. det ja Tenk ja. det Ja Så egentlig skulle vi bare komme til med Kan man komme in med mobil Vet ikke om de maskinerne fungerer på datasjel Jeg vet at de tar hudfarge i hvert fall Alltså du ja, kan hålla komma mig. Yes. Eh Tribute. kan den fungera? Ja, kan den fungera? För då då snackar vi. Men jag vet inte, för att då är det snack om att ge ifrån sig mycket lys och jag ska vi inte dra att han är väl eller göra det, bare, det, det en sån där det här sitter och yes. ser på en del såna där på den sidan så tänker jag sån Det här har det aldrig gjort. Nej, jag jag ser inte folk är idioter, men det är bara som det hadde jeg aldri fått meg til å gjøre Og så ble jeg litt, fas jeg ble litt sånn fascinert ja. Kan jeg si Og sånn hva, ja, for jeg, jeg har heller ikke så veldig mye tanke Jeg kan spørre hva folk syns Men da er det mer knyttet til noe jeg selv har tenkt at jeg vil mm. eh, Sånn, dette vil jeg Og så kan jeg spørre noen som jeg kanskje føler Tenker litt som meg Eller kanskje har noen som jeg vet har Forslag som jeg setter pris på mm. Ikke folk på internett eh, Aldri funnet så veldig mye nytt i det jeg, eh, jeg har bare blitt såret man har lyst til å spille nyd, men jeg vet helt at jeg har spilt jeg bare starten av ja. den Bare litt sånn trist. Mm. <laughs> <laughs> uh, og med det så tenker jeg at jeg har kommentert ferdig for i dag ja, egentlig. Det, takk til uh, deg. det ble jeg spora litt. Og oh, men du har jo også vært her så da. Ja, nei, jeg er til å spora av, <laughs> av spora av. Ja, og da ruller det vi videre da eller? på du leiter fram det trofaste arket vårt. Ja, vi tar vel koppen då över den. Ja då. Så där ja. Då ska jag på mode sura lite till så det liksom som att jag det är meningen. Det är faktiskt vad meningen är. Nu har jag fått ändlig brettat ut arken, pappersrullen. Mm. Santan? Mm. Rettorisk spørsmål du sitter, du, sitter du ned? <laughs> jeg gjør ofte det Det var et retorisk spørsmål okay. <laughs> Ganske borsomt, <oppsjønt>, egentlig <laughs> uh, Gjerriknarkens 25 snårelse sparetips Som ja. kanskje er litt på kanten Fra gjerriknark.com Ja, hvordan går har, det med uh, Vi har to tips igjen Nei, mye oss! Og da er vi ferdig Folkens, det betyder at vi er gjennom Gjerri... Gjerriknarket Spart så gjennom mye penger Altså, jeg har jeg vet ikke hva jeg gjorde før det. Nei, jeg brukte vann, for eksempel. Ja, og, og leste aviser jeg selv hadde kjøpt. Brukte strøm hjemme til å ha det telefonen. Og... Skal vi se kjapt på det siste her? Jund, ja, hva er det siste? Skal du kjøpe leketøy til barna, hvor du kjøper leker som ikke trenger batterier, så slipper du unna med å kjøpe dem, eh, kjøp med dem en gang eller senere. Står det Litt knytt til det, men ja, du slipper å kjøpe batterier. Skjønner. Er du klar for det siste? Jeg er klar for det. Har du kresende familiemedlemmer? Ja, ja, bra, for det. jeg tror du skulle svare stort, ja, okay. Ta vare på emballasjen Til dyrere merkevarer Og fyll opp med trikkens egne billvarer Det gjelder for eksempel brusflasker Snacks, patetgull, ost og så videre Over tid vil ingen kunne legge merke det Sånn, jeg kunne jo da kjøpt økologisk till mig och packa in vad vanligt till dig Og då hade du blivit mer förnöjd. Jättebra. Kan du stille mig frågorna igen? Det första det startar. Har du kresne familjemedlemmar? Nej. Nej, inte så kresna. Nej. <laughs> För jag trodde den här var lite mer Har du kresne? Son sånn blir det inte kresne i ja, sånn der, Har du kresne familjemedlemmar som drar ner dig varje gång? Alltså <laughs> ja. ja. Ja. Eh, nej. Eh, Ja. Jeg, jeg vil bare si, jeg Erik Narken. Jag vill bara få se, Jag sportar så mycket pengar på Jeg Narkens spaitips att jag har köpt mig en Kano. Men det är såpass. Yes, da, den, yes. Står so den står der ja. Yes, då. få den hit kanske då. Jo, men alltså jag fick ju välja när jag ut där, ikvant, där ja. där var det sån där hade jag två knappar jag kunde trycka på. Ja. Hemt ja. vi kör 1300. Og jeg bare, det var mye penger uh, det, det hadde ikke Gjerriknarken gjort det ikke Så den skal jeg hente selv yes. Hente selv, bestil, kjøp mm -hmm. Kling kling, penger ut av konto Og så kom jeg på at Ja, jeg har jo en sånn tredjørs uh, Mini One ja. Den er sprek Nej, den, den er i hvert fall ikke sprek uh, Det er sånn Det er vel tre hester inn jo, men de tre brukes til hver av dørene da, Poenget er at jeg vet ikke hvor et taksativ Eventuelt en gang skulle vært festegjent Jeg er ikke sikker på at det eksisterer en gang Så jeg vet ikke hvordan jeg skal få den kanonen hjem eh, Må Kreative det. Patrik inn og gjøre noe? Nei, jeg skal ringe Erik Nørken, jeg. det er hans feil ja. Du, nå har jeg følt disse tipsene dine ehm, Og kjøpt kanon og <laughs> Uten å utfylle det mer ja. Så hva gjør jeg nå? Ja. Hjelp meg Og da sier han, du kan bruke hengefeste Det er det ikke på bilen min Nei, så kan du feste på Og da sier du, da har jeg plutselig ikke spart noe penger lenger For da må jeg kjøpe det Ja, igjen da, det er gjerrig knallet Så blir det vel sånn der Ja, men da hajker du Ja, hele veien dit, og så padler du hjem Hoi, ja. det har vært dritkult faktisk Det, ja, det du... går nok litt dårlig å padle Fra Alnabru til Kongsberg, men uh... Ja, nå synes jeg jo du er veldig negativ Men <laughs> ja, da, da gidder jeg ikke å prate noe mer med deg Nei, tydeligvis ikke Nei. Men uh, ha det godt da det. <laughs> <laughs> <laughs> Died in'